אמן ואמן. תודה רבה בנות. כל כך הרבה כישרונות. אנחנו מודים לאלוהים. אני מאוד גאה בילדים שלי. אני בטוח שגם אתם גאים בילדים שלכם. תודה לאלוהים. אני רוצה לברך את כולם בשבת שלום ומבורך. כמה טוב באמת לראות אתכם. זה עושה לי טוב על הלב לראות כל אחד ואחד מכם. אני מקווה שהשבוע הזה היה לכם שבוע טוב. השבוע... גם הזה וגם הקודם, לא יודע אם אתם שומעים הרבה חדשות, אבל רוב החדשות שהיו השבוע ושבוע שעבר לא היו החדשות נהדרות. אבל החדשות שאנחנו נשמע היום, מפה, מהמקום בו אני עומד, בעזרת השם, הן חדשות נפלאות, חדשות טובות. אנחנו עומדים לאלוהים שנותן לנו הזדמנות להיות חלק מהעם שלו. היום אנחנו פותחים פרשה חדשה, זאת אומרת סיפור חדש, וגבי יגיד לנו איזו פרשה. לך לך. לך לך. הוא לא אומר לי ללכת מפה, זה באמת השם של הפרשה. פרשת לך לך. היום אנחנו נעסוק בפרשה הזאת מזווית מאוד חשובה. פרשת לך לך. אתם יודעים, אחת ההמצאות הגדולות ביותר של אלוהים בשביל האדם, הייתה משפחה. בכלל כל המוסד הזה שנקרא משפחה זה כל כך נפלא. משפחה זה, זה הדבר הנפלא ביותר שיכול לקרות לבן אדם. כמובן שזה במסגרת של אלוהים. הפרשה שלנו היום מתחילה בפרק י"ב בציווי של אדוני לאברהם ללכת לאן שאדוני יראה לו אבל כמו שאנחנו יודעים אברהם לא היה לבדו הייתה לו משפחה איזה יחסים היו בתוך המשפחה של אברהם? האם המשפחה של אברהם עמדה מאחוריו? האם היא תמכה בו? האם היו לבני המשפחה של אברהם יחסים טובים וטובים? לישוע המשיח היו יחסים לא פשוטים עם המשפחה הקרובה אליו אולי לכמה מכם גם בעקבות האמונה שלכם גם לכם לא היו חיים קלים אני יודע שעבדכם הנאמן סבל תקופה מאוד ממושכת ויחסים לא פשוטים מאוד מורכבים בתוך המשפחה כתוצאה מהאמונה שאני בחרתי גם ליהושע המשיח כמו שאמרנו היו יחסים לא פשוטים עם המשפחה הקרובה אליו הרבה פעמים אה, בכמה אירועים הוא היה נראה בהחלט שיש מתח בתוך המשפחה בינו לבינם תיקו למשל דוגמה במטי פרק אה, 12 אירוע לא נעים לכל ה... אפשר להגיד, זה כל התנאים, לא נאים בכלל. כיוון שסוכות חג היהודים היה קרוב, האחים שלו באים אליו ואומרים לו, צא מכאן ולך ליהודה כדי שיראו גם תלמידיך את המעשים שאתה עושה. כמובן הם לא ממש תומכים בו, אווירה לא טובה, וזה דווקא בחג, בחג הסוכות. הם אומרים לו, אין איש עושה דבר בסתר, ועם זאת מבקש להיות ידוע ברבים, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אם אתה עושה את המעשים האלה, גלה עצמך לעולם. פסוק חמש מגלה לנו. כי גם אחיו לא האמינו בו, לא היו לו חיים קלים. בואו נלך לעוד מקום אחד במתי, פרק 12, פסוקים 46 עד 50. עודו מדבר אליה המון העם והנה אמו ואחיו. עמדו בחוץ ומבקשים לדבר איתו ויגד לו הנה עמך ואחיך עומדים בחוץ ומבקשים לדבר איתך ואז ישוע אומר לזה שמדבר איתו מי אימי ומי איכי ואז הוא אומר למש... לאלה שעומד מולם הנה אימי והנה איכי כי איש אשר יעשה רצון אבי בשמיים הוא אחי ואחותי ואם יש מתח בתוך המשפחה המשפחה היא לא ממש מאוחדת וישוע הוא בעצם נטול תחת לחץ שלא תחשבו שהוא לא היה בלחץ בכלל מכיוון שלחץ משפחתי זה לא לחץ קטן ישוע יכול להיות שהיה בן אדם מאוד מאוד מאוד רוחני ומאוד מאוד מאוד קרוב לאלוהים הכי קרוב שאפשר אבל הוא גם היה אנושי גם עליו הופעל לחץ חזק ולחץ משפחתי הוא לחץ מאוד מאוד חזק למרות המתח הזה ששרר ביחסים בתוך המשפחה ישוע תמיד שם כמו שנוע הצביע קודם תמיד שם את אלוהים בעדיפות הגבוהה ביותר מכל דבר אחר אבל למרות זאת, למרות כל המתח הזה, ישוע לא הסיר את האחריות שלו מהמשפחה אפילו ברגעים הקשים ביותר. בוא נשים את הדברים בפרופורציה. נכון יש מתחים בתוך המשפחה, אבל לא לשבור את המשפחה. נכון שקשה בתוך המשפחה. אנחנו אנשים חוטאים, יש לכל אחד מאיתנו מגרעות, מה זה מגרעות? דברים לא טובים באופי, דברים ש, שהם יכולים לגרום לנו לפגוע באנשים שאנחנו אוהבים אותם. אבל לא נשבור, לא נשבור את המשפחה, לשמור על המשפחה כמה שאפשר. גם ברגעים הקשים ביותר שהיו בחייו של ישוע, הוא לא זנח את המשפחה שלו. מתי אנחנו קוראים בפרק האחרון, פרק, לפני האחרון, פרק 27 מפסוק 25 על יד צלב ישוע עמדו אמו ואחות אמו מרים אשת קלופה ומרים המגדלית. איפה פסוקים על זה? ב-27, מה את 27? מ-25 כשראה ישוע את אמו ואת התלמיד האהוב עליו עומד לידה אמר לאימו אישה הנה בנך לאחר מכן אמר לתלמיד הנה אמך מאותה שעה אסף אותה התלמיד לביתו ישוע היה במצב הגרוע ביותר שבן אדם יכול אה, להיות בעצם מול המשפחה שלו מול חברים שלו אבל הוא לא זנח את המשפחה שלו ואת האחריות שלו גם ברגעים הקשים ביותר שהוא עומד על הצלב איזה דוגמה ישוע נתן איזה דוגמה אנחנו מקבלים איזה לקח יש לילדים עכשיו היפים שיושבים עכשיו כאן מולי הילדים האהובים שלנו איזה לקח אתם מקבלים בשביל המשפחה העתידית שלכם כמה אתם צריכים באמת לדאוג למשפחה שלכם אפילו אם יש מתחים בתוך המשפחה גם אם לא כל הדברים מסתדרים. היום בפרשה שלנו, אלוהים קורא לאברהם ללכת מבית אביו למקום שהוא יראה לו. מה זה עשה למשפחה? האם למשפחה של אברהם היה מקום בחיים שלו? מה קרה לסבא שלו? מה קרה לאבא שלו? לאחים שלו? התשובה לשאלה הזאת מתחילה בפרק לפני הפרשה, בפרק יא. שימו לב, הפרק הזה בי"א שמדבר בהתחלה על, על הבנייה של מגדל בבל ולאחר מכן את השושלת של אלו שיצאו בעצם מזרעו של נוח. ויהי נחור, פסוק 24, תשע ועשרים שנה, בחור צעיר, בין עשרים ותשע, את מי הוא ילד? שימו לב איזה אה, טרמינולוגיה מעניינת. התנ״ך נראה לי שזה המקום היחיד שמדבר על גבר כיולד. <coughs> באמת. נשמע <מה> לכם מצחיק? <laughs> איזה קרידיט התנ״ך נותן לאלו שלא כואב להם בכלל. לאלה שלא סוחבים תשעה חודשים את העובר בוויטנאם <laughs> מי ילד <laughs> באמת, <laughs> <laughs> <laughs> מי ילד, <laughs> באמת. <laughs> נחור כתוב ויולד את תרח <laughs> ויכין נחור אחרי, אחרי הולידו את תרח תשע <laughs> שנה ומאט שנה ויולד בנים ובנות <laughs> פסוק עשרים ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. משפחה קטנה, שלושה ילדים, אוקיי? Okay? משפחה uh, uh, שהיא uh, משפחה צעירה, זאת אומרת uh, שלושה ילדים. Uh, אנחנו ממשיכים לקרוא. Uh, אלה תולדות תרח, תרח עוד פעם הוליד את אברהם. לא כתוב על אנשים של נחור ושל תרח כלום, אפילו השם שלהם לא מוזכר, אתם שומעים את השמות שלהם? כלום, אין אפילו אזכור לשמות שלהם. והר"ן בעצם הוליד את לוט, הנכד הראשון, הנכד של, הנכד הראשון של תרח, לוט. וימת הרן על פני טרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. בין השורות אנחנו קוראים הרבה דברים. הבן הצעיר של טרח נפטר <אב> והשאיר לו את הילדים שלו <אב> באור כסדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים שם אשת אברהם שרי ושם אשת נחור מילכה, בת הרן, אבי מילכה ואבי איסקה. איזה דבר מעניין אנחנו אה, קוראים פה. הבן הצעיר הרן נפטר בגיל צעיר והשאיר את הילדים שלו יתומים. שני בניו של, אה, אב, של אברהם, אה, של, סליחה, של תרח, אה, אברהם ונחור לקחו להם נשים. אברהם לקח את שרי ונחור באופן מפתיע לוקח את בת אחיו הוא לוקח את בת אחיו הרן לאשתו הוא דוד שלה הוא מתחתן עם אחיינית שלו אתם יכולים להבין את זה ככה שהוא לא רק בעלה הוא גם הדוד שלה כמו שאמרנו להרן הייתה עוד בת בשם עסקה שאין עליה שום אה, פירוט מאוחר יותר, אה, אבל אנחנו יודעים שהיא הייתה בת הרן, היא גם הייתה הבת שלו. תרח, אה, תשימו לב דבר מאוד מעניין מפסוק שלושים, ותהי שרי עקרה אלא ולד, אוקיי, לאברהם אין סיכוי מבחינתו שיהיה לו ילדים, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן, בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם. הסאגה המשפחתית הזאת אנחנו רואים בעצם שחל שינוי גדול מאוד אנחנו קראנו שתי טרגדיות, טרגדיה אחת הבן הצעיר מת הילדים נשארו יתומים, טרגדיה שנייה שרי לא יכולה להביא ילדים בינתיים אנחנו רואים ש... וגם נחור מתחתן עם הבת של הרן כל זה מראה לנו בעצם על הדאגה של המשפחה להמשך הזרע להמשך הקיום של המשפחה ולכן תרח לוקח את אברהם ואת לוט של, בנו של הרם ועוזב את אור כסדים שהכוונה הכללית שלו היא להגיע בסופו של דבר לכנען אבל הוא לעולם לא מגיע לשם הוא מגיע רק עד חרן ומתיישב שם שמה הוא גם מסיים את החיים שלו אנחנו קוראים בפסוק שלושים ויהי ימי תרח חמש שנים ומאתיים שנה, וימת תרח בחרן. כאשר נולד בנו בכורו, בן כמה הוא היה? למדנו, בואו נראה מי זוכר. Yeah. בן שבעים, הוא היה בן שבעים. כשאברהם נולד הוא היה בן שבעים. טרח השאיר מאחור את אבא שלו נחור, ואת בנו האמצעי נחור, ואת אה, בתו של הרן, ואת הנכדה שלו, עסקה. שמתם לב? פרח השאיר מאחור חלק מהמשפחה. בהתחלה של הפרשה שלנו אנחנו קוראים ויאמר אדוני אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואזכה לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה ואברכך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה, פסוק ארבע, אברהם, לא מתנה... לא, אברהם לא מתנגד והוא הולך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, שימו לב מי הולך איתו, מעניין, וילך איתו לוט, ואברהם בן חמש שנים בשבעים שנה בצאתו מחרן, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלה אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין שתרח עדיין היה בחיים כאשר אברהם הלך לכנען מה אברהם עשה? הוא השאיר את תרח בחרן תרח לא הלך איתו לכנען אבא שלו נשאר בחרן, הוא נשאר שם אה, לבד. תרח היה עדיין חי. אה, הוא חי האמת שאנחנו קוראים אה, 60 שנים לאחר שאברהם עזב את חרן. איך אנחנו מגיעים למסקנה הזאת? אם הוא ילד את אברהם שהוא היה בן 70 ואברהם עזב את חרן שהוא היה בן 75 אז תרח אז היה רק בין מאה ארבעים וחמש הוא היה רק בין מאה ארבעים וחמש נשארו לו עוד שישים שנה לחיות ובכל זאת הוא נשאר שם למה טרח נשאר לבדו? אתם יודעים שזה מעניין כי גם טרח השאיר את אבא שלו לבדו הוא השאיר את נחור אביו מאחור כאשר הוא עזב את אור כסדים. אבא של תרח היה בן תשעים ותשע, אם תעשו את החישוב, כאשר תרח עזב את אור כסדים. הוא היה בן תשעים ונשארו לו עוד לפחות ארבעים ותשע שנים לחיות. אבל הוא נשאר שם. אברהם עזב את אביו לבדו והלך לארץ כנען השאלה היא, מדוע תרח ואברהם לקחו איתם את לוט והשאירו את סבא של אברהם, את אבא של תרח ואת אחותו מאחור? מדוע? מדוע הם השאירו אותם באור כסדים, את, את נחור ואת סבא ואת איסקה? הסיבה כנראה נעוצה בעובדה בעצם שאברהם היה זקוק למשהו שלא היה לו, למה הוא לקח לדעתכם את לוט איתו? נו בוא נחשוב ביחד נכון מאוד, המשכיות הזרע וזה מאוד מעניין מכיוון שאברהם לא החליט לקחת את עיסקה כדי להמשיך את הזרע הוא היה צריך לקחת את לוט איתו כדי להמשיך את זרעו כאן אנחנו רואים אה, עוד הוכחה שבעצם המשכיות הזרע היא עוברת דרך הגבר ולא דרך האישה. הכתובים רואים בגבר את החשיבות להמשכיות הזרע ולכן גם התיאור שהגבר הוא זה שמוליד את הבן. מעניין שאברהם שלח, גם הוא שלח את אליעזר לחרם בחזרה זה מעניין מאוד מכיוון שאנחנו רואים שבשביל אברהם לעזוב את המשפחה שלו זה לא היה דבר פשוט כל כך הוא עדיין רצה בקשר איתם מכיוון שהקשר המשפחתי היה מאוד מאוד חשוב לו שיישאר בתוך המשפחה הוא אומר לו בפסוק 4 בראשית 24 הוא אומר לו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקח את האישה לבני יצחק. הוא שולח אותו בעצם למקום הזה, אבל לא סתם אל הארץ, אלא הוא שולח אותו אל המשפחה שלו. ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו, בפסוק עשר, בראשית עשרים וכל טוב אדוניו בידו, וילך, ויקם וילך אל ארם נהריים, אל עיר נכון. העיר נקראת נחור הוא הגיע לעיר שבה גר נחור אחיו אתם זוכרים היכן נשאר נחור נחור הרי נשאר באור כסדים אבל כאן אנחנו רואים בעצם שנחור אה, הצטרף עזב את אור כסדים ועבר לגור אה, במקום שנקרא חרן במקום שנקרא נחור אבל אה, זה בעצם היה באזור של חרן, זה יכול להיות שזה היה כפר לידו, ליד חרן, אבל זה היה בחרן עצמו. נחור בעצם עזב את סבו, לא כתוב שהרן, סליחה, שנחור, סבא שלו עבר לגור גם בחרן, כנראה שהוא עבר לגור שם בעקבות מותו של סבו, אבל זה לא כתוב, אין לנו את הפרט הזה. הוא הצטרף לאבא שלו, תרח בחרן. אברהם עזב את תרח ונחור בעצם, נחור הצטרף לתרח אחרי שאברהם עזב, עזב את אבא שלו. לכן אבא שלו לא נשאר לבד, זה מה שאנחנו בעצם מגלים. אולי הוא נשאר זמן מועט לבד, אנחנו לא יודעים את כל זה בדיוק, אבל המשפחה לא התפרקה. אנחנו רואים שבעצם הילדים דאגו למשפחה. נחור נשאר עם הסבא ואחרי זה הוא עבר לגור עם טרח. <coughs> מאוחר יותר אנחנו קוראים על, <coughs> <coughs> <coughs> על הסיפור של רבקה שיצאה מהבית ונתנה מים לגמלים של אליעזר <coughs> אבל לה ותשימו לב בעצם שלבן הוא היה אח של רבקה והוא היה בן של בתואל והוא היה בעצם הנכד של נחור אח של אברהם אז לבן היה הנכד של נחור אני מצטער שאני משגע אתכם עכשיו מכל הזה אבל לבן היה הנכד של נחור כן נחור היה השם של, טרח נתן לבן שלו את השם של אבא שלו, אוקיי? זאת אומרת, נכור נקרא על שם סבו נכור. אנחנו קוראים בראשית 24 שהציווי של אברהם לעבד שלו היה ללכת לקחת מישהו מהמשפחה את זה אנחנו קוראים בראשית עשרים וארבע פסוק ארבעים כתוב שם ויאמר אלי אדוני אשר התהלכתי לפניו אשלח מלאכו איתך דרכך, לבני ממשפחתי ומבית אבי אז הקשר של אברהם עם המשפחה שלו לא התנתק לא התנתק בכלל בסופו של דבר Uh, הוא רצה שמישהו uh, מהמשפחה שלו uh, יהיה, ימשיך את הזרע הזה. גם בסיפור של uh, uh, יעקב ועשו אנחנו קוראים בפרק 27 uh, שרבקה שולחת את יעקב לאחר שהיא מגלה שעשו רוצה לרצוח אותו, לאן היא שולחת אותו? היא עוד פעם שולחת אותו ללבן, לחרן. את זה אנחנו קוראים בפסוק 43. אנחנו רואים פה שלבן בנו של ביתואל גר בחרן. הבית שלו זה בעצם של אבא של סבא שלו נכור. של אבא של סבא שלו נכור תרח. זאת אומרת תרח היה סבא של סבא של לבן. והם גרו בחרן. הקשר בין אברהם למשפחה שלו היה קשר מאוד מאוד הדוק למרות שהוא עזב את אבא שלו מי שדאג לכל זה שיקרה בעצם זה היה אלוהים אברהם עשה את מה שאלוהים ביקש ממנו את זה אנחנו נראה גם יותר מאוחר אברהם ציית למה שאלוהים אמר ובסופו של דבר אלוהים סידר את כל הדברים בתוך המשפחה המשפחה נשארה שלמה המשפחה לא התפרקה למרות שאברהם עזב את הבית עדיין המשפחה נשארה ביחד אנחנו קוראים במראשית 12 4, וילך אברהם כאשר ציווה אותו אד... אדוני אברהם רצה לציית לאלוהים אבל בטוח שהיו לו מחשבות בראש שלו על המשפחה שלו. הוא לא עזב אה, את תרח אה, כשהוא היה בטוח שהוא עוזב את אבא שלו למות. הוא עזב בביטחון באלוהים אה, מכיוון שהוא ידע שזה הדבר הטוב ביותר לעשות. אין לנו אפשרות לדעת את כל הפרטים מה היה בתוך המשפחה. אה, אבל אה, אנחנו יודעים שאברהם בסופו של דבר לא ניתק את הקשר עם המשפחה שלו, הקשר עם המשפחה המשיך להתקיים גם עם הנכד שלו, גם עם יעקב, יעקב שחזר לחרן התחתן עם הבת של לבן רחל ואתם שמים, אפשר להגיד הכל נשאר בתוך המשפחה בסופו של דבר. הניסיון של אלוהים אה, לא נגמר בפרק 12, לעזוב רק את אבא ואימא. הניסיון של אלוהים, הניסיון שלנו עם אלוהים עולה בהדרגה. אנחנו רואים בפרק 22 שאלוהים מבקש מאברהם להיפרד מהבן שלו. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך גם פה, כמו בפרק 12, גם פה אלוהים מבקש מאברהם את אותו ציווי לך לך אבל לאן? להקריב את הבן שלך, להיפרד, עוד פעם להפריד אותך מהמשפחה יחסים זה הדבר החשוב ביותר שיש בחיים שלנו והדבר החזק ביותר, כל הסיפור של הסאגה המשפחתית הזאת של אה, נחור עד ללבן ורחל, כל הסגה המשפחתית הגדולה הזאת, מראה לנו את היחסים בתוך המשפחה. היחסים בתוך המשפחה יחד עם הציווי מאלוהים להפריד את המשפחה. מעניין מאוד. אלוהים אומר לו לך, בואו לך. והמשפחה לא מתפרקת. המשפחה בעצם אה, מאוחדת מאוד מאוד כמה מקום בלב אלוהים דורש מהעם שלו הוא דורש את המקסימום ואתם יודעים משהו? ביחסים שלכם בתוך המשפחה יכול להיות המתח הגדול ביותר שיפריד אתכם מאלוהים אלוהים מבקש מאיתנו את המקסימום לוותר על הכל כולל על הדברים החשובים ביותר בחיים והיחסים זה הדבר החשוב ביותר אנחנו קוראים בלוקס פרק 9, פסוקים 59-60 ואל איש אחר אמר לך אחריי לך לך עזוב את הכל לך אחריי אך השיב אדוני תן לי תחילה ללכת לקבור את אבי יחסים יחסים בתוך המשפחה מה יגידו האחים שלי? <שאלת> מה, אני לא אלך להלוויה של אבא שלי? <שאלת> איך אתה יכול לצפות ממני? <שאלת> אני רוצה ללכת אחריך, אבל קודם כל תן לי ללכת ולסגור את העניינים בתוך המשפחה, אישו <שאלת> <שהוא> עובר סטופ. <שאלת> קודם כל לך אחריי, תשאיר לי את היחסים של המשפחה שלך בשבילי. <שאלת> מה אתם אומרים? <שאלת> אני אסדר את היחסים האלה. ברגע שאתה תלך אחריי, הדברים שאתה לא תצליח לעשות בתוך המשפחה, אני אעשה. <עכשיו> אני אעשה את הדברים האלה. אני אצליח במקום שאתה לא תצליח, כן. אז מה היה? אמור ללכת אחריו היה שלבות שלו? לפי מה שישוע אומר, לא. לפי מה שישוע אומר, ללכת אחריו היה הדבר היותר נכון לעשות. מדוע? מכיוון שישוע אומר... הנח למתים לגבור את מתיהם, ועתה לך אחרי זה את מלכות אלוהים. מה עם היחסים? הנה, נועה, שואלת שאלה חשובה מאוד. נועה שואלת.